راجن من الخلاء ادب کی ادب دے دے کانیست دا فلسفه نو منظور طریقہ داوا اڑولے اساں کہ کول سنخطا و فتیکہ جن کول اعوذ بالله من الخبث والخطايا خبث والخطايا یا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخطايا خبث والخطايا خير واقعنده منصور پرواز کے بسم اللہ اعوذ بالله من الخوف والقبا والقبض والقبا ادی خروج خلا کے صدعو الفقار دے جگہ آداب کی ادب سے اچھا مخاطب مصی کی اگے يقول الرجل اذا خرج من القلا الإمام الترميزي رحمة الله عليه السنقر كان دخول دخلاك الدعاء وإعاداء وإبعاء خروج دخلاك المستثلان وإبعاء خروج دخلاك مستثلان وإبعاء أنا سوجد إمام أبو داود رحمة الله عليه دخول كل خلاع جميعا من الخباش والخباش محش ذكر كره في أورب زدان أبوات ذكر كره أبيا وإبما يقول رجزاء خلاجة من الخلاع دامت سلام وکړ په هغه سره چې امام محمد بن محمد اللہ علیہ مت صلی الله علیه دومره نش کېد د دخول او خروج پر نش کې دومره لوی ابواب باندې فایده لټول غریبن امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اشاره کوي للتذکیر وللتکرار دلباو له تکرار په کاری تذکیر پکاري اته ذکر په طرق کې د اثرات سبب ثریات کله کې سروج په تاسو تبرګ بیا یادې نو ځین کې خراب وو هیڅ ځل ځین نو وته دې هیڅ دا حزر کې وځي هغه څه وخت بیا تاول را چې کوم نشه ځین کې د بارو نه خیالي رز من الخلاء حدا حدا فاصله د غنا بو امام ابو داود رحمت الله علیه غالباً تغ وجداً چه سر جفت یاد شید اوز خورید دعا یاد کرده تادر یاد دخول دعا بیاد شید اوز خورید دعا بیاد کرده دخول دعا بیاد شید دخول دعا تاس اوز یاد شو اللهم اعوذ بکا بسم یا اعوذ باللہ او خوبصیم ایمال خوزی والخبائی شیخ عمر بن محمد عزدر قصلها حدثنا عاشم بن حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي برداء عن نبيه قال حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغاية قال غفرانك فأدعيك يدعى غفرانك نبی الاسلام کلیف نبوائے دے غفرانک پیوی غفرانک کو ک ترکیب کے یا منصوب بنا بر مفعول یا منصوب بنا بر مفعول مطلق دیما مرجع پیدما ذکر کرو خدا تما وجا نبی الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم دے خدریڑا کہ کلیف نہ کرے وجی نغفرانک ہوے ا دلته ګنا خو بیا شه ای اے الله پکانه کې فړي ما ته پکانه هر نو ګنا فرشته ده نه هنه بیا د غفران کوي وای غدا یې وجدا همیشه د پارا لسان مشغول کول واری ذکر الله تعالی لیکن دا اتب تا کنیف تا دن شی اوال تا کشف تا عورت شویده نو بیا مجبوری دا پده مجبوری پو وجبانی کپی زم ملدی دی کلاز ملدی دی ذکر در بلی ذتنا جبه متحارکانه دا مجبوری شوا کنینا وقتی کنیمات ویلی دی شی حمدالله ویلی دی شی اوشی کلا کشف تا ختم شو و فرانک العلماء تبع خان کی بخت ایبدا سدری مجتونہ فلز میتا داسې شو بغیر ست ذکرنا الله متعفہ ودي الوجستان دل کدا کني ست دل پھر کلو ذکر آزکار نو ده پکارو فا بیام ده مسلمان ذرکی استعزار رازی ده ذکارو. ذرکی ذکر رازی. او دا ذایچه ده ده ذکر دهنه. غفرانکا غفرانک. دا ذایچه ذکر نو. او بیامو ذکر فیده من حیث الظلم استعزار فیده غفرانکا. لکه معویلو دا عادتی جوابو استعزار قولی دغه نو هیڅ ځای ځواب ته ځای کول شي ویلی هیڅ دغه اصل کې دا انسان وړو په اوږه او بوز کلی خنه عناتون د الله وړه لیکن دا چې میلې تورشه د میلې حج به کړه او څه فضلہ جوړ کړو تاسو ویناره نه جوړا شو او فضلات فضلہ ته الحمدلله تعالی خارجم شو نو دا تکمیل شو د نعمت طرف لیداته کدا فضلہ خارج بیا د نعمت د پرګر وبډا په چلی اپریشن په دې کولو ته دقیق و الحمدللہ الله تا نعمتل را کړو نعمتونو پوره شو بیا فضلات خار شو انا حمد ډیر ډیر ویل پکاره لیکن مونږه څه نشویلې غفرانك روزش پا الله تعالی په شکر کې لګیا کې دل پکار پر څه دب مونږه پر وطن پکار لیکن مونږه هغه شکردار الله نشادار تا وله غفرانك الواشو رابه دام که دیشه. کله کلا ده ده مسلا دو گوره ده از اسما تکه ده نمخرج نم تا ماخرجه تا قتل نده بکار. ماخرجه ماخرجه تا قتل ده سبب ده نسیه ده. با دیبنه هیر را دید. حافظه خرا د ما خرج او عورت ته کلی په کار په د لکهنه د کومه ګندګی انسان د شهنه خارج شو نجات ته او د نجات ته رسیدل کایپورې او په نووونو د لژنه شتي دا څنګه چې نجته پښې نه دا دا انسان تا خپل ګناهونه یاد کیږي او لګښتنګا چې د هيڅ لجاجتونه ډېر نجاستونه دي دا هرغه خپل تجارتونه آتا ګناونه دا هم په منځلتا تذکر په دې اقظار او پچات دي الله دې الله محفی او فراغ دا وجه چې شو تقدیر ته نعمت او پر شکرنا را کی او نجاسته اسیا کوجبند ستاس دې نجاسته يوب ميو لو غفرانك ده وجهك و ده ولده غفرانك تاع فعال مناسبات <تصفيق> جوكيو لاك يي و راك رايح <تصفيق> تكون في زياره ديالنا في مارا غفرانك يو الحمد لله اللي عذب عني اللزاء وعافاني يوب بالم دائما ده دا لیک لکړي اته اي ما سره وکه دا دري والا وای نه ډېر به تر را یو وای کدو وای اته اي ډېر راشي نه شات برحمت لای لیکلي فبغه دعیو دی او دعاخه ا کو ټول وای مزاحمت خدای ابن دا دې دعا کې از بعد ان لزا وعفاني لو نه ستاو دپي شندا او فرانه کرن هم دي اميانو اجزر وکيلي شي لدا يا دبل بهتره او کدا سوال وایو بهتره بکه دواګانی دی دی سلام الله علیه و علیکم السلام اور حضرت رائے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درایا پر اللہ نبی صلی اللہ علیہ کے دن استبراء استبراء معنی بکو تعالی کو من باقی البول نالے کی چھت اس کے پا دی هذا واجب دي السند بقله واجب كيديا وقلب فرس تي كلا, كلا سنه مستعد واستبر يا سيدنا الجميرا قطرات الفولا تندين فارض شيء احتياط صبر جريت عذاب قبر خطره نكرى اند مس ذكر بقلب في الذبرا قال النبي الله اذا بان حدكم فلا اتبعوا الذكر و فيني نبي اسلام فرمایي شکلہ چې ورکول کول تر تاسو نن دې دې چې خپل ذکر خپل او ابس و چول پکارون دي استبر پکارون دي یعنی دس و چول پکار دي چه قطراتنه بلکلو فارغشی دقو الزوری دار پس نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن اللہ در لایمس زکر او بی په آو اتنجاب پلودو باندی تا بغیر در استعانت سیدین باریکی بینا دیکی دوڑ اللہ سب پکار دی حافظ عمراجر رحمت اللہ بیا فرمایي چې امام خطابي رحمت الله عليه طاقم ذکر کړو اوس یو طرف ته حکم دی استنجاب څنګه او کوئی اوږدسب بوچوي او بل طرف ته حکم دی څملار بنیت تماروي د برې ته مال د څملار څخه پنجاب کې څنګه اوږد سوچي کې وسانګا داغه مخاطبي چلو واسه ناروي ته لوټه دي په اته به کې جوړي پښوی او یا دوال تایی حجر بطیده دی امام راکم حجر رحمت اللہ الرحمن تلکا حجرتنو منکراتن در نشناح ایت دی ابل حرزگی دا شئینا امام خطا دا حابید امام حجر رحمت اللہ الرحمن تلکا در ایت حل داره امام غزالی رحمت اللہ الرحمن او او ادوال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کوم عجب کرکرې هغه طریقہ ټولنه به تر امام الحرمه امام غزالی هغه ته تمویل و پسمل سره لوټونی شي بلا حرکت یت او هر لا سره ذکرونی شي او یوزعو راسو ذکر علی المدار مدې سره به سمجاو شي استعمال ته یته یو بل ذک اللہ ل حرکت ند ورکړي د دې مثال دا شو نو که ځای سنجای کوي په وګو باندې لوټه را واغسته په څملاځ باندې اې سنجای نه وکړي په څملاځ باندې سنجای پړول لا سره وکړو د څومره تکلیفات د لوی کی بار علماء ولې دی د استعانه یزدانو ولې فقاره دی وی تلویز ده راستو زاکر فی البول را دیشی تلویز ده راستو زاکر فی البول را دیشی دوارو بولو اصافت کل راستو زاکر تون رسیگی تلکتا شیخ درنامت دی عذاب قبر قطر را فا خبرم پوشوی کنی دیو اینا زمن تکلوفات پیلی انسان پیلی رحمتو لاره فرمائی دی تا جنش دی استعمال د یتې یو سره به او یو لا سره د لوډ سره او د سوشل ډیشي اړول سره لګينا یو طریقې ته قتل پکاري دا لوډه پکار دا ګټنه د پکار ګټه کې وړکول خوږي دراس ذکر به کبه تلمیز برآشي دا وړو او ودو وړو په نه مکمل کتنا پکاري د زابر قبر خطر نهده وننن لوط استعمال کی یا از کاغذ استعمال کی از کاغذ واجبانی راز ذکر متلویز کو بولو سر را دش اگر یو زای کزای سوی حجر شته و لوط ارو اشته ده نا بیا خطر قدارا شیو گت لواقلی وزو راز ذکر علا ترک لاجر فورا بیا دلی که بلا گت یا فور دل کې خپل ګټل راو از دنه چې راز ذکر تلویز بل په دا عذاب قبر خطره کی له وځای ما احتیاق کې پېږی وې ان په لار مې سوزا کر بیا دي وزرع الصلخ لا فلا تمس قلبي ني ني تملاص او امور اشراف کې استعمالي رزال امور کې تملاص استعمالول نه و ایزا شریفا فلاحشر و نفسا واحدا از جکلو بوس کینه قیوزا زنو نسکی دا دوڑا عدبین جمع کرو مناسبت دوڑا دوڑا گنگوی رحمت اللہ را فرمائن یو کی دخال المادا ابل کې اخراج الماد بس دوڑا دوڑا دوڑا دوڑا کل مناسب ایزا شریفا فلاحشر و نفسا واحدا قیوزا غر غر غر, غر وبو یو ابو اوس کلی بیا لوخه چدې دا شونډو جدا سادیو باندې بیا روسکي بیا شونډو جدا کي بیا دې په درې ساده باندې ووځي دا وځه دا چې سا نه هر غو ابو کيټه تا چې دا په مېدا باندې کو پوچو ابل دا علامه دا حريص دې حريص دې زغ زن پړې وایږي څه ملګري نوو مې ته غوډه کاته کې تین ټول دې خوږي نو تاسو باندې اري د زه نوړې لا چا دې پښو سر نوړې لا خپل دې اژه دا ترګري خیر نه ساتي دا خل سلامتي ورونه ورټولو بل کې انتظار کوو په دې کې روړې کم ده په خل کې نه دي خريو دلګوस्कार بیا په دما باندې بیاوस्कार نو مې دا باندې پوهې مون جوړ نشي التا فهرس بني دلالات به موريكي ا سونه تنبيلي اسلام سلام بعداش ا ابو ايوبه يعني الافريقي حدا د ماته اضافه را کنا سم معلوم دا تقدم بني گن ندستا ايو بر عربي ياني ته عبد کي سر کي کوم متعارف ده ارشاد حدثني حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين او حفصه للعنا فرمائي دي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل ينينه لطعامي وشرابي النبي الاسلام يمين يدا پرات او اسکار دو بارا یدی یعنی منتخب کرو. دنگریزان ترکرار دیتاتا او دلکی پریچه پیاله ای کنید دا اگا لاس و گوته ارو لی طرف سکنید. دا خلاف سنتی مسنون ترکرار جه پیاله پا سم لاس گرید. دا ارانین اگا دا اکمزاکی گود بگی یا چید اگا ارو لی طرف سکنید. دا خلاف سنتید. نبی دسلام قران کې سٹاک کې یادی یی استعمال کړي لیدارې په تا ده ترې په اړه کې تا د چوره نغوتړه د پتو لا کېږي ډوړې چې کلی د یادی تار اور د پتو لا کېرا سملاځه سملاځه باندې ډوړې شوکا بولون په ده او وړلهم په سملاځه باندې بس دا خلل استونه چې په روړې په اړو لاسو باندې جوړ لاس نیته ماره عرب چې تم دې اړو لاس ته ماره کوکرایي आम्ही انو زه مونږ بیا روړې لاس ته مله په اړو لاس باندې روړې دا په توار کې دا اړو لاس یو یادې دیو نابا فقط <تصح> استعمال د یې دیو نا مشروب ونل اکل حفظ رضی اللہ عنہ فرمائے وَسِعَلِهِ اغسطن جمع طرف یمنا سم لازمخ کے سم مان پر تکو سم اپ پا مخ کے یعنی یمنا یا لی اعطاب جامع چالا ورکی پا سم لازمانی جتاب چالا ورکی پا سم لازمانی پاڑو لینا سبانی چالا شے ورکنن پاکات پا جرمور ورکه یې پیټي ورکه یې جوړۍ ورکه یې نه پټم لا ورکه پاړو دې داس واجعلو الشمال لما تواذریک یې کومورې رجلو کې درد تنا قتی څو کې استعمال کول نبی الاسلام دې شمال عن إبراهيم, عن الأسوات, عن عائشة. دا مخنرواته. اللوان <تصفيق> دا سروات مخالفه. دا, دا مسانو الشيخ أبو طوباء بن ربيع شيخ الشيخ عيسى بن يونزر عن ابن بي عروبا عن أبي ماشر عن إبراهيم عن الأسوات عن عائشة دا صواب غلط دا مخنره وای ک دا صواب غلط بلکدا څه ده عن ابراهیم وعن عائشہ ابن ابراهیم عن عائشہ مسجد دا واسطه په دې روایت کې شته قالتا نه یا رسول الله صلی الله علیه و علیه د تور نظافو کې بهترو کې رب تو رکه دعام که کنه بیل اسلام تملاث وکانه اتو اسرائیل خلائی و ما کان مین ازانا ی دیسرا خلاکی ا دسمار کی یا مین ازن کو زچا کول و غیر و غیره ده فو یت یوسرا سره ریشمال فو مور ادو ختیسو کی یت یوسرا الامور عمدته اليد اليمنى النبي الاسلام استعمله ي روينا حدثنا محمد بن بن عطاء عن عن ابي عن سعيد انا بیم عشر عن ابراہیم عنی لاتواد عن عائشہ عنی نبی صلی اللہ <سؤال> عنہ دا عاشر رضی اللہ بل روایت دا مخشن روایت معنا بات دی یعنی ساملات دا نبیل اسلام لیتوهوری وطعانی یتویسرہ لیخلائی وما کانی من ازم دارواتکو نو دا مخشنو ذکر د ذکر شید. اوس هم مانا رواد یا ولی ذکر کرتا ایل دفارا. او بار مضمون هم مخشنی مضمون یود ہے. چې یود نگی آتاب دین بی معنی او ذکر کول تاجد سو. نا اجد دو عنا بی ما اشان عن ابراهیم و الاسود عن اجد ابراهیم ابراهیم از که ما دا عاشه نا نده دابد نو واشتره دا اسود دا واسود واسود محکی کنو ذکره اوله کاشا اسود واسود محکی نووجودو بیدا دویم روایت دیگر قلت ساجه بخبر بوشوی دیوید نا عمین دا غلطی دا کی روایت سانی کی سیدا دا دویم روایت دیگر پا چې مخې روات انفسا دديبرا شما د چېطابت نهدي نو بو دا رارحم لا روست روواات راړه چې خ ختم شي عنې را م سدي عشه نو مې روات ان خه ما بو دا رارحملارې دا روست روواات راړه چې خ هغه ت ختم شي نو تا ابن محسن کما عن الاسود عن عاشه ندتم عن الاسود عن عاشه بهذا دروادي ماما بدور رحمت الله رزق کرو وشو ناني الاسود مشيني رواكليشته الكشتال كده رواكتے اشتاتا الروتروادي كتاطه ايشي باب عليك السلام ارسل كلا ذا ترجمه امام ماما بدور رحمت نہ تباعد مخز درشل ن تباعد سرای را تاسو مغویل نو تباعد مسترجند پار دی ستارہ نه دی تباعد د سنت لری تلل کینس نی نلغه تلل د ادب دی زپت لریږي نو اگرای حی کریا دا لار کې پات کېږي په پدې کې یو خلکو د بازار تګلیک راځي دی وجهه از او تباعد مسرمد د استقرار نه ده دومله لاړه بازار کې خدمات کې نه خو تباعد شو لکه د استقرار قرانه دی استقرار چې دا مستقر سنت دی الستار فی خلا پرده کول بازار سمات کې شادر فزان واشی، او فرکی افضاس ماسی، دام فاعدہ بکا عن سورو عن الحسین الحبرانی، عن ابي سعید، عن ابي ورگالی وسلم، قال، من غیب تعالا فلیو جر، من فعل فقد احسنا ومن لا فلا عرج، وَمَنْ اِسْتَجْمَرَا فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَا فَغَدَا سَنْ وَمَنْ لَا فَلَا عَرَجٍّ مَنْ لِلُو ایتَارَ او او دست و جولو ایتار مستحب دے عندنا لازمی نرے او کنو خدا که اونو کنو خدا مسلونا سلام لودو سارا تنقيہ وشوا زپیدومی سما علیہ کیدار محتار بده کلیہ سما علو خلا مقصد و تنقیہ ھذ الشیء عرض چواکے پر زبان دی تسلیسم ذریو او کیدار او محمد سنت دا ھذیں دعناں تو بر دلی بده عن النبي سعيد عن ابي ولدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انفتح الا فليتر سوق شرع جلدي نخا خبره لدي كفته دري زلدي راجي ولدي نددي ترسبدای هر استری کې تأجید سلاي يمنا تا يسرا تدري سلاي يو په يستر کې دري بري دو سنایانی یعنی سرگی کے دو سنایانی بلے سرگی کے اور یو سنای پدوار ہوگی داو مو ایتار دے دری پیوکے دری پبل کی ایک شو اور دو پیوکے دو پبل کې یو پدوار ہوگی خامسہ مر را چھو لپیزو خوشو ایتار را یا یوی سرګ کې یوا بلکې یوا یوه په دواړو کې س لا دواړ ک نوې پ را من فله فقد داونه خ وه الله فله کو کوو مر نهشته دا منل مستحاب و منستج مه پتر څو چې څنګه په لوړو باندې د ګټار د ورتي ښه خبره ده د دې نوټې کې باندې تمکین نو شوي نو د لارو میثمال <سؤال> کړو تمکې و شو نه استعمال کی ښه خبره ده حا کوي نه کړو من په پالق قدات نو ملا فلا دا یې کینن استثمار دا د احناد پر دلیل څرهونه وفي حسين الحبراني و هو مجهول أجل الله حسين الحبراني مجهول دي. نحن نفسه في <تصفيق> رواية تلقى كيف يجرح رأس فيه في رواية كان سيب الحبان سيب الحبان كيف يقول أنه دارواية موجودة و سيب الحبان في التفقه أولا كتابه وفي حديث كم أس كم سایی نو درجه حسن کی خو یقیننده و قابل استدلاع ده. او خبر بوش بگر. عزان عبرالی دار روایت وای پو سایی بن عربان کی موجود ده و سایی بن عربان والا پو تبقات دو کتب کی تبقی اولا سر تعلم ده. او تبقی اولا والا کتابه کوم از په روایت پا درجه حسن کی نه کنگا. درجه حسن کی ده. قابل استدلاع ده. او وَمَنَكَ لَا فَمَا تَقَلَّلَ فَلْيَلْفِت جَاج خوراګ کړ نو خلال کړه په دې سره غفافه کړ دا چې کی بار دیوته کېد شي دې دې کې په ځبانه وینه خارج شي نو پکاره دا چې بار دیوته وَمَا لَكَ بِلِتَانِ فَلْيَطَّلِعْ هپا چې په باندې کوم ذرات په چې باندې را ټول کړ نو دا ریځ اغه چیرې ورو لیکو کاغذ به ور ماندی دې تو تو رزق بار ووته کا ورډي کې سرغاسته په کاه بار غوځدار چې دا نشته ویلې هغه منفعله فقداران او من الله فقار او منا تغایت اځ اسمت څو راځي په لاست تر اغه فقاج په پڑھدلو تاذر پزان واخه پڑھدلو فائلنگ یہ جیدو صادر نشتے بلت نشتے نحل اللہ آنشیج ما کسی بندن را ملینا خوشوی صادر دے خشید بکتان استعمال ہے او دانبیل اصلاف صادر استعمال کرے لہو رضا ہو او دہجت راجت سڑے دوسماس تکینی صادر پزانوات چنو پڑھدے کی او رضا استعمال تنبیل اصلاف دساویج ما سره پېږي ګډ واې د د نوبی اسلامېعممالتهې دا کړی او داه شي دی هر و په کور پتونونه چولي او بس ګ سا په ځان واچو دا د نور ژامې بر داشپور جو تا سر لی شي بس دا شپور زیه په په کاريږيمه سرغاپلیستا خیل نه می इला यमा कतीब मिन रमल नु कतातरो न मंत अवद तपारी दीवार वगैरह से हिलिश चले रुदीत जान यो दै की यो गोरे यो डेरे दिशा किता फलयस्त तिबिरहु अ डेरे तरफ से दिशाओ कजा हाजिर पर्दा पकारदा आपका पर्दा देवो न करो فَإِنَّ شَيْطَانُ يَلْعَبُ بِمَّا قَعْدِ بَنِي آدَمًا در دلوی حرامی شئلت دلوی کئی پو کنادو تبنی آدم سرا ذکا اگر تردائی تو حرامي حرامی نازد دکا او دا عزب اللہم دیوی لیچاگمان جوئی فَإِنَّ شَيْطَانِ يَلْعَبُ بِمَّا قَعْدِ بَنِي آدَمًا خمممتا قاجتا رحمت اللہ لدي رخستا خبرو ده بادر سات پارشید نو شیطان لگی یلعبو بی مقاعد بني آدم پرده و نکلو. نو شیطان عین نو کنعروت بني آدم تارا لوبی کئی نا نا نا فاین شیطان یلعبو بی مقاعد بني آدم شیطان لوبی کئی پو مقاعد بني آدم تارا یو سریا دوسمار تناس دیو پرده پزان دا چولی نور خلقوتو وای بوری. لو بانی پوچھوائی. نور خلقوتویو گو رو آغا نور تول خلق دیلوی. تو تو تو رو تلکتا. تاش ارمائی. سادر پزانواشو کنی رشیتر نازد. جو تول خلقوتو آلوائی. او بور آغا بربند نازد. پنجاب رو. سادر پزانواشو لیو گو رو آغا تول. هذا طول هذا خبره هذا الشيطان عمل كي فإن الشيطان يلعب بمقاعد بريادام من فعل فقداسا ومن لا فعل عرش هذا خبر وشوى قال أبو داود رواب عاطم عن سور نقال حسين الحيم يعني فرسید العمرانی دا فرتان کیږي لږ مذاقته فيدي کې مذاقته کې جہالت نه راځي دا خبرانی لويټه بار دي او بیا پکې هنری فقید دا د خپل استلاب نری دا فرسید العمرانی لويټه بار او بیا دا کې لاند دا لويټه بار نه لاندې افکار لبیعا آغیقی که الخیمیاری لنا دا سمنافار خبره ده ابرانی هم ده ارده ده ابرانی ده ننا دا خودون افتلاتی مثلا نره قال ورواف قل مالی بن سباح عنصر قال ابو سعید الخیر لبیعا آغیقی که خبرکترنا که جوری او تابعی ده و بل اصعابی ده لبیعا آدیس کی ارسال بیعا نا حربنا نه حل د انتقاد خبرونه دا یوه ډبر دی او ورکوټه په راځي کې لکه یو د تابعيه او بل چدې د تعاملی جلب د ارسال برادې په روایت کې دي یوه نعم ان يجر يلعل ان يستنجاه د کوم سجن سرا استنجاء او د سوچون نه دفقار احنا باسمات شاست برحمت اللہ علی خبر کردی ویدی قیمتی شیئر پاغت سرستنجام کو محترم شیئر پاغت سرستنجام کو قیمتی شیئر من لاؤ سامانون اگر داغت جوڑ کردی داغت پاڑ دی دیکی سون ملاگی نو ٹک دی حال اگر شیئر پاغت نا هغه دی نا اگر شیئر سرمتی بی اگر استنجا دارنگی نجست دونی دی اغیط سنجا کی سمارول سرگ گناہ گاری کی سماری ندر بکار باو ما نه ناعن وعیو سنجا کی دا سنبی خیال کوئی یزید بن خالد بن عبدالله بن معاہب و الحمدانی دا دمسلیف رحمت اللہ علی شیخ أخبر المفزل سبيان إبن خزارة المصري عن عياج بن عباس القدباني أن شيبان بن بيتان أخبره عن شيبان القدباني قالت أن مسلم بن مخلط استعمل روافة بن على أسفل الأرض دا مسلمته مقرره د دنلی سر امیر دی خپل خبر دا د مصر گورنر دی نو مصر له علاقه ده انه ده هر علیقید له علیقید په ربیا وړ وړت تسهل نه لري کې خیر مقرر شي لکه دا پوره سبه دا سبه تر هدا پوره له سبه رده که بیان زیلی دی تا سیلو لی دی هرزه که جزا جزا افتر عابلی نو مسلمه بیانی مغالد ولی گیدا رویفع بیانی ثابت رضی اللہ عنه على اصفل الارض دمیسل لان دی حسابنی دی عابل مقرر <تصفيق> دمیون مولد دمیسل رف شنو ان دې عامي مقرال کړه نقال شیبان فسرنا معه مړه شیبان دې د پېمونلو د سره کوم شریکنا علقماتا کوم شریکنا علقماتا له دا زید دې کوم شریک علقما زاهر یا علقمان کوم شریک تلل کو یوریدو علقام زمانگا مقصد منزلشو علقام، علقام زکیو فدیلاری کنون سفر کووی سفر آلکی فکال روی بیع دو روی بیع دا ملکی کو سفر بانگواندی انو روی بیع ذیل آنو فرمائی أخبر فخاني وحالة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم لا أرمي القريزين تخبري تاري قريبا كان حدنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نيافو ذا نزوى على أن الله نتف مما يغنم ولا نتف إيه فخا داش عسرت و داش سمجاوى فخاني خبره مونږه د جاو کول د نوبی ل لاته اسلام په وختي دومره رو سر او دومره سچیاوه چ کله کله جهات ته به لو ګ د مونږ سره سوال بانوي زما خبر د خیر پو لا کتاب باې کودي اوخوا د نبی اسلام په وختې چ کله مونږ زیاتته ل نو هغه وخت ډېر د سرتته ډېر د سچیاوه نو سوال بوه نمو با یو منګري سره څواله نو نبل ملګري ته منویل چیرته خپل خوړه ماللا کا تا سره شته ما سره دیته او کرایا باندې ایجار باندې نو تا نو نو چې غنیمت کو نجاتو شي نجات کې پهل غنیمت ملو شي نو چې ما څه زما سره ته ملو شو نا پات دې ما څلور روپۍ به ميلاو شوې ناږي څې یو روپۍ به ځو اګل په 0 روپۍ ساتوخه شو په دې بنیاټ باندې موږ عادت کوو دا چې کله چې هغه تبنرو نکاله کله وداځي چې یو وخه به ميلاو شو نو دا تا د یو شو ابرز ده ورګه دا چې د تیا زمانه و ولار کې در وعفه من اصحابیت رضی اللہ دا ذکر کئی دا اولی ذکر کئی اشاره کئی الى قدم الاسلام ذا بخانه مسلمان وشوی انو دا احتمام دا دید بارترکی ذا افلانی شاگردی ذا بخانه شاگردی ذا بخانه مسلمانی قدم الاسلام تشاره یعنی زما خبر قابلی اعتماد دید دا تا با احتاعتماد خبره پويږي کنه داخه خبره داخه خبره ني خود کي دا شي کولو در اصلي دي يعالج بيان کي نه نه دا دا نه را نه پلان د ت بيان او دا تر دي قابله د تاس دي تاس دي داخه خبره را چې دا وير دن کي اعتماد دا دي دا څو تفصيلي خبره پوي شو ونه یای زمو مبالغه <سؤال> نېږي په قرآن او چهو حدیثو لامل کوي او فرانکه یي یای د کتاب او بیا سره په جالي کې په تصفاظوبه ده داخه خبرونه ده لیکن فيه د دا چې تصفاظ وګر کول چې د خلکو اعتماد راشي لکه د مستنفینو حالات منځګر کوو په ابتداء د کتاب کې چې اعتماد راشي لته نوو چې دا کتاب پیچاړت در صاحبت اج студر ان کا عباط است تام با دور ای لان، اما eben هو بنظیم بنظیم ڈوان ةرین اخ آمون کتاب دیسکر بن تمرو işم اجب و کلیم را را سر خود اجبی پچی کلیم دیسکر اگئی اان بدون آمون سور خمز خبر پر پوش دا تعارف دا فضا فنان دا خاص خبر دا کله کله معاذ رضی اللہ عنہ فرمائے کون طریق پن گئے صلی وسلم داول معاذ رضی اللہ عنہ یعنی دا خبر ہے یعنی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رس او نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر کر ما بڑے خوب نہ شک شوب پک نہ وراتا رضی اللہ عنہ دا وقت کر کے اشارہ تے دخل تقبل اسلام زي مسلمان مسلماني بوخانه بجعالي او روزه روازه قرق ايش اتمنان لاشه دا خبره بوخانه برن القرده د الاسلام غلتل ايش دخبره ايش اده فاطلنا معو من قوم شاريك عالقماتا یا يعلق... عالقمانا قوم شاريكا لكن شرطا يريد عالقاما طلو زمانا انتائي من ذلك عالقاما لګیدل نه سره په خبرت دي لایک چاګری لا دي نوخار را دي او مقصد موږ غو په خبر ده فقال روافعن هو با یو قص مونته په زمانه د نبی اسلام کې مال غریمت د تور ملاوی ده یا قل جنذوا کی عنا انه لهندس مما یو نامو وا بغسید او نه اوخه اوغو کومو ډیر سربسامینا نو الله غیره بوه چې یې څه کوي مم ما یو غنامه مال حلیمات چې تمره سما ته ملاو شو نه پاره کډنه څه پتا ته ملاو شي دې څه بزم ماشي دې زبې تاسو نطیعه قد با من با یوم الجدو خوارته کل کنده ته بو وان كان احدنا ليكير لو النسب وريه ولل اخذ القدر كل كلا دجبوشو مال غنيمت بهس ميلوش خيال کو جمع خبرته كلا كلا مال غنيمت بهس ميلوش تش شيوغو شبه ميلوش نو دا زشکي مثلا دا شې کنا دا پر اوس بنار لا دي چا کو غني داشي پتري لګي تدې لارج دتدا نکلا کلا یو غشب مليو شو او زعقه شید د دې سبا یو ملي مليګري ترش د سبا فاتیکه ده امر مليګري دبره غشب ویلوي نو مالغاني مر دی نو کلګ دی لګ دی لګ ها اوس کو دیو امریکاني ټوپک پاتیش ماشاءالله کو بتول مر بیا سبق وای او د دې دې یو خپله مرګ پښوی نو سره وای او هغه نو د په تر واخل د ژبې دا واخل په چی یو مردار ته دوه مردار ته بیا ټول مرتبه کوه په دکانه تک ځه پښوی څنګه مر کا واشه تنواب را بستر مرتبه کوه بیا پټوماټو ته تړلې ماړي توماتر او گتا ګټه او گتا ساق جسولو مرا حضر خاق وي ہوجی او مشاہدن سو برا وقع کری چرگام کری او نرین وقع کری اما زیدار تا پر او آغین آر سواق لی او بیا طول افل کتو خانا طول که کتابو ناڈگی حسان چک او چوٹای کی خلق دردی پاک او کانا پاستا پاستن بیایس نی بیا اخن جران بیا نرشن بیا بساق ریگی تو انا دا هغه ما له هغه ماته او صاحب او تا وکړلی بول سيزم اليا والنزله قيالات بما ولا نسب وان كان عتنا لياتي الناس ولدي ولا ما قد دي شي مال رنیمات هم متل ما نفوج وكد اوس يو قيمه مثلا زموندا څه کې دا مسله ده د الاجاره کل بيع بس دا कारण دي اجاره په منزله ده بيع ده مبيع مجول له ثمن مجول نو بيع ده شي درې له اجاره مجول له بيع ده شي اجاره نه یو څنګه په لږ شرګه ور اوږې ورته او داغه شرګه هغه شرګه هغه د پاتې کې نه نه دا پچې کې نو نیمه زمایني می ځای نه هغه شرګه پشیره رکندره را دا دې ټول پچې کې کندي کی مشغوله ده خو مثلا معدوم شو مشغول ده دا یې نه پاتې ده او دې وجهنه دې یو څریتار ویله ابل پنیمه بارتا دي او درې پنیمه بارتا دي نو شکل هغه لويشي نی بیا وغارته او مې بیا به اجاره دواړې نمم نو ول نا رته اجاره یا کې هغه زر پهيږدي 1000 پهيږدي يږه ته تټشت اجاره فاسله نو دره د حق کړي ساتن په اجاره باندې معلومه ده د قانون د مطابق اجاره مشهوله دامن <متحدث> م <متحدث> بیا م جولاپ ل ک جاره او کوم تغه چې دا اجاره باله لکنثان سه مطله دقططوه <متحدث> کېیکي د زمونږ دعللاه غریبان خل دی نه کوم کلي بیا دا چې اجاره کي د غواې کې د بچ کټي ساي پهې مبانې اوبانندې نو د مخې نه خل په نه لپ ما پرې د الله بهث په دا دا غریو د تلک ارخانید چې بل ترشته د معمول یوونه خدمت دي ځکه دا تجرب بزنس کې ځای خاصه ده یو څیر خپل بيځوار ګټه په ځای کې تاله شي لوپایو ماول واخن وایي ها که سوال چې دا بد شي انبه به نیمو باندې ښه خدمت کوي ساده نه ده ته تجرب بزنس کې لینا نثار سيبرحمت الله علیه وکلي قم علی خلق زاد رواجه د زدن تپری خدای اول پوشوائی، نو دا اجاره مجھولا ده حنابیناو پنیزوالی اجارہ مجھولا سائی کی نور احناو پنیز اجارہ مجھولا نسائی کی حدیث او مثلا دا حنابیناو دا مثلا دا حنابیناو دا مطلق تایدی دا فانرشا کشمیر رحمت اللہ علی کرمالی دا اجارہ متزمین معنی دا قیمار دا دا که مار چې شو ادم منصوب شه اجازه مجول منصوب ورو یوه دم بهتري جواب دي دا مجازات الحسنہ بالحسنہ مجازات الحسنہ بالحسنہ دا سرګریز یو منګر دی تماله خراکا تو کرایبانی چې ملاو شو کنه مارزني بس نیمبېتای اول اور دا قیجون باندې اغه اګه بهو خبر کړه او چې کله ستمه مال غریمت نه لوشو نو د به خپل غریمت کې نیمه تاغه لورکو مجازات الحسنہ بالحسنہ دې دې لې کې مجازات الحسنہ بالحسنہ یو څه دې درخه وکړو او څور سره خاوکا څنګه وګاړی کې بوتلی ته راکرایوونه ورته ناور نریور له چای ورته دښتای شي اغه درځره کړی یو وکړه دید ریگی دی مجازات الحسنہ بالحسنہ <ımı Tight sogar> سنة تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل محصد دوستی کرا دا اخفل تشبی اسلام تابت کرو آبیا روای فیر رجل اللہ و صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن سنة تعالی رسول اللہ یا روای فع که دیشی چه اتا جن اگتشی مانا بعد زبا سشم دیسه مانا دی که دیشی رو اتا جن با اگتشی مانا بعد زخب جن دیم او پا اتا جن با اگتشی دا مانا نکه زبا مرم زبا مرشم او اتا جن با بعد دیتا تاریخ پتن دیو اینکی غمبر عالم الغیش نرید دا دی در تاریخ نشی بیانو او سی اشارات که غمبر کل شیل آمن وحیل او دقا شوشو روافار از جلانو امیر معاویر از جلانو پوکوش فاشفیده دی غالباً دریپ پمزو سمدی جرتی اشپک پمزو سمدی جرتی سیارو اللعلا لحیات تا تطول بیگا بعدی فاقبیر الناس خلق لخبر ورکا ان منع عقد لحيته چا چا فل منع عقد لحيته چا جو ور کړه خپل ګری لا من منع عقد لحيته عبد تاهي يو ترتا قتل ارو غريب بررا وتي د ګر کته ترشیل په کاته کته پریدا په شي د موډيانو د پالیشپ ګروش پالیش د موزیانو دیانه ګره چې دا پالیش نه دی یو برښ وای وای وای ناغ برښ ختم شي دونو دور پالیش د پالیشپ ګروش منع قد لعيته حچا خپلږي د ګل له وله وړ کړه کتن پرهدا چې دی آی او جنان دای یا دا عرام کی روایج ده منعا قدر یحیتا بو دیگری کی یو گوٹا بیور کڑا چه خزا یووا یوگیت ری گوٹا دو خزیوینی دو گوٹی بیور پولی دری خزیوینی دری گوٹی بیور پولی دا تسریح در یحی خلاف دار او تقل دا وطران یا تقل دا وطر اوکڑا چا غمواصل گانی دا غامه دا اوخه غارجی اگا تنتروه چې دا مو اثر غړي آي تنت چارې راځي یا چې سچا او قرود د تابې پر اجي عبادي خړلي واه او دا شته نجو او عزم یا پاړو غوانی فین محمدن منه بريون محمد صلی الله علیه وسلم دا غره بيزار دي د سوذون نروه ما ما یلها عنه ایا سنیابی نو عدل یال ناروا تا تللو دے وتر ہم ناروا استیا پاړو کو باندې نبی صلی الله علیه وسلم اعلان دے پراٹھ کړه فین محمد بن او بری خبر خوښ وای نذیرنه انا بلا او د شوافی په استنجاو استنجاو و شربان دي یا پړوګ باندې تا جوړول دي تا جابه تہ احناف مالکونه تیا ته کیک تنقيه دي الک رشین یزده سره ګناګاری خو جو مطلب باندې نه د دلالت او ترتوب د احکام باندې کی خو جو دجمی ماده کې نورو طبيعه خل او نه پی باندې سره ګناګاری خو پای مشتریت مالک د مابې او د ثمنه کنه یه حتی دا فستاد افادت د صاحب په حیثیت سره او دا مون من اسلام منی دوی چې مونږه ستیاو کو په ګو یا په بعر بعد بعد نجستي او هرڅه هغه ما تاو کېږي د ځخم بجوشي روح هغه کېږي رضا او پره پرځل د جنتو ان اذا السماء تصدعت انكاده بقدره وما وقتت جنا تجريان شدادان بنفس المنظر هذا وهو جنان ترتدت بالثخار وداعرا على النبي صلى الله عليه وسلم اعطى وفت جنات واشبل الشيدي او النبي الاسلام عليه بالنكري فقال يا محمد اماتا کا اخبرو مطمئنی کا انی اچنجو بیعازمینا شدیسن جاکی فارڈو کسارا یا روصو سره یا اذکاری سارا فا ان اللہ عز و جللہ جعل لنا خیار تارلا موندی دیکی غزو گرزو لید نو اغماتا تکو ترمی دیکی غیر مضبوع نو دا مسلمانانو دکا کرو دا پارا لیکن دا کتابه چنه ده همشي پیران ارجو کی نو کوي بلکې هغه وو په جنات راغې مونږ تر زاغرا ده نبی رسول الله سلام فرماله جاي تاسو په لار باندې هډو کی مونږ نو بسم الله هو اي او فرل احمد الله تعالی باندې بغا کی نو شو کی دا اجو کی یوزله پره کا ګرځېدلې زمونږ د رونو جنات ته و پاره اوس استعمال کوپا عبد اسماتی کی اتنجاکی تاویین در رزق هم حاتلیگی بدان آرواد، اس فکاوید رزق یوریگی او شئی محترم ده احمد اللہ علیہ وسلم